поцінювачі картини, уявити першу ліпшу чудосію, або ж якийсь батальний образ форсування, приміром, Бугу чи Вісли, або якогось полководця у золотих еполетах, або картини відбудови народного господарства, зруйнованого окупантом. Та чимало тем було для живописців у ті роки. Самі помислите, читачі мої мистецтво знавчі. Але ж у тій картині нічого, крім хлібини, не було. Нічого, крім абсолютної краси і досконалості хліба. Нічого, крім безсмертної ідеї хліба. Ну, нічого, Сінько. Взявся Смаглій за державу. Ми з Кіндратом зголосилися допомогти йому, Підняли цю картину і, ковтаючи слину, понесли ранковим Ярополем, обминаючи калюжі та згарища. Притомилися ми трохи, бо хлібина важаленька таки була. Не знаю, яким би робом оце смагли й сам доп'яв би її до майстерні, коли б не ми. Притулили ми картину до однієї халупи розбитої, де містилася біржа праці звідки дівчат та хлопців єропільських вивозили до Німеччини. З неба зіронька упала і розбилась на льоду, я в Германію попала в 43-му году. Почастував нас, могли, цигарками, Катюша, я, правда, не курив, затяглися наші мужчини гірким осіннім димом, погомоніли трохи про всякі справи важливі, про атомну бомбу, яка скоро і в нас буде про сесію Організації об'єднаних націй, про шкідливу діяльність, юнрра та про інші матерії. І до картини повернулися, щоб нести її далі, у багетну майстерню, як того бажав художник. Повернулися і оставпіли. Картини не стало, зникла наша картина. Тобто не зникла, ні, навпаки була. Але це вже була не картина, лише сама дійсність. На землі, встеленій білим рушником, з вишиваними на ньому червоними півнями, лежала наша хлібина. Жива, справжня, ще гаряча, мов би тільки на спечі, сама завбільшки здобрячий казан для полкової кухні. Бігме! Такого ще в світовому образотворчому мистецтві не було, клянуся вам, читачі мої доброчесні. Остовпів зблід наш смаглій, а ми з кіндратом смолою кинулися до картини, та тільки поглинула нас тривимірність. Торкнулися ми шерихавої, теплої, запашної хлібної шкоринки, провели долонями по м'якому хлібному боку, Наче це була жива істота. Кіндрат Смола встиг навіть відламати шматок горбушки та скуштувати. Сказав мені потім, що смачнішого хліба не їв у житті своєму. Та Смаглій скрикнув не своїм голосом, кинувся до хлібини, обійняв її обома руками, наче хотів врятувати свій твір від нашого голоду. Та не було в цьому світі вже його твору. Не існувало. Була лише одна величезна, пшенична хлібина, скоріше твір Міністерства харчової промисловості, ніж мистецтва живопису. Збагнувши це, смаглій побіг мерщій додому, мабуть, Олесі хотів розповісти про диво се, дивнеї. А ми подалися за сусідом нашим, щоб, бува, чогось не скоїв з собою у нестямі. Що було потім, дізналися ми з оповідки Ярослава Гамалії, котрий небавом прибіг туди, де лежала смаглієва хлібина. Навколо неї вже скупчилися голодні, вдранті діти, сироти, що поруч знайшли притулок у підвалі колишнього ремісничого училища. І діти ті худющі відламували шматки хлібини та їли-їли похопцем, поки не відняли в них той білий пшеничний хліб небачений, про який вони мріяти навіть не могли, бо не знали, що такий може існувати. Ярослав теж з'їв з, з того хліба гарячого. І коли до твору свого повернувся смаглій вже з Олесею та дітьми, від нього нічого не лишилося. Лише крихти, на які злетілися всі гробці міста Єрополя та втоптаний у мокрий сніг рушник з червоними півнями. Отут можна було б і скінчити дивну історію картини «Смаглія хліб». Щоправда, сам художник, охоплений горем втрати, ніяк не хотів примиритися з загибеллю картини. Навпаки, разом з бідною своєю Олесею приніс якось важку золоту раму, поставив перед тим місцем, де стояла колись картина, сподіваючись, що все повернеться на круги своє. Та дарма.